Godmorgen og velkommen til Jørgen Morgennyheder. Jeg håber, I nyder sommeren derude. Vi er tilbage efter en lille pause. Det er mandag den 31. juli, og i dag skal vi høre om topledelsen i DSV, som har solgt aktier med god timing. Derefter skal vi høre om, hvilken boligtype, som har den laveste salgsprocent i øjeblikket. Til sidst runder vi af med et kig på nogle af de vigtige nøgletal, som venter i denne uge. Du lytter til YouInvest om morgenen, og mit navn er Sigurd Pedersen. Tirsdag til torsdag i sidste uge frasolgte flere medlemmer af DSV's ledelse aktier i selskabet. Det skriver Marketwire. Og det var med en særdeles god timing, for fredag faldt DSV-aktien med mere end 4 procent, efter store aktionæren Agility foretog en såkaldt hedging-manøver, som er en måde, hvorpå investoren kan forsikre sit afkast på, kan man sige. En timing, som måske kan lyde en smule mistænkelig i nogens øre, men det danske transportselskab understreger over for MarketWire, at det er et tilfældigt sammenfald. Selskabet har meldt følgende ud. Samfaldet med Agilities sikringstransaktion i denne uge er tilfældigt, vi har i DSV ikke haft kendskab til Agility's transaktion, før den blev annonceret på Bloomberg News torsdag aften, og Agility har tilsvarende ikke haft kendskab til DSV-direktionens udnyttelse af optioner, Optioner, undskyld, siger Flemming Ole Nielsen, der er direktør for Investor Relations hos DSV, og det siger han i en kommentar til MarketWire. For administrerende direktør Jens Bjørn Andersens vedkommende var der tale om en udnyttelse af optioner til tegning af 110.000 aktier til 545 kr. per styk og en tegning af 110.000 aktier til 560 kr. per styk. Alle 220.000 aktier er herefter blevet solgt igen til en gennemsnitskurs på 1405,25 kr. Den samlede gevinst på direktørens transaktioner er så altså ifølge MarketWire's beregninger på over 187 millioner kroner før skat. Særligt en type boligejere har svært ved at få afsat deres boliger på markedet for tiden. Det skriver Finans på baggrund af nye tal fra boligsiden. Det drejer sig om parcelhusejerne. Og netop parcelhuse er det største marked for boliger. I juni var salgsprocenten for parcelhusene 74,5%, hvilket er et fald på 3,5% sammenlignet med for et år siden. For ejerlejlighederne er historien den omvendte. Her ligger salgsprocenten på 79%, hvilket er en stigning på 4,3% sammenlignet med for et år siden. Ejelejlighedsmarkedet er dog mere følsomt, og i oktober var salgsprocenten faktisk helt nede på 58 procent. Ja, mandag er selvfølgelig starten på en ny uge, og det er i dette tilfælde en uge med flere interessante nøgletal. Det skriver Nordea i Bankens Morgenrapport. Her står der, det helt store fokus bliver en række nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked, som kommer til at kulminere med den månedlige jobrapport på fredag, skriver to af bankens analytikere. Inden fredag får vi dog flere amerikanske arbejdsmarkedsrapporter. JOLTS-jobrapporten og ADP-rapporten kommer henholdsvis tirsdag og onsdag, mens de ugentlige jobless claims-tal, som så vanligt kommer af torsdag. De forskellige reporter kan give et fingerpege om, hvad den vigtige non-farm payrolls jobrapport vil vise om udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked på fredag. Og det er altså her i, hvor øh, kongetal, som vi kalder det, også kommer. I morgenrapporten skriver analytikerne i juni, viste Joles og ADP-rapporterne, at et amerikansk arbejdsmarked med fuld fart på og de seneste tal for jobless claims har været overraskende lave, bemærker altså Nordeas analytikere. Der kommer dog også en række vigtige inflationstal for euroområdet, understreger man hos Nodea, om mandag får vi inflationstal for det samlede euroområde. Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan følge nyhederne inde på www.yreinvestor.dk i løbet af dagen. Og husk at abonnere på Morgennyhederne, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.